قرآن محترم عوردن کو مولانا مبتی صرح دیدن سے اگنات دور اے تفسیر قرآن چی پچات بارہ آتان میں شروع شوئی دا اور پر ستر ایک ننان میں باندی سر ترسی دلی دا جا دید امیلائی دو پا تیار سنت کیسد این سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک سو اراد سوادی پوریٹر انوارشیر طوحیدی موبایل نمبر 031-157-104 فلما جاتم رضولم بالبینات قلا جراب الالدویتا پیغمبران دویق واضح دلائلو فرحو بما عندهم من العلم نو دویق مز شو خوشال علمنا زمان علم بس دویق قسمانا قلوبونا او عیتن للعلوم زمنگا زرون لوخی دید علم من دیر خواب ویو سڑیا باس دے استاع علم تا زمنگ ضرورت نشتے قلوبنا او عیتن للعلوم من پاک پنا دیر خواب ویو زفا ما پوشوی ما احدا چلمی کرے استاع علم تا زرورت نشتے قلوبنا غلفان وائدی زمنگا ڈک دید علم نا مانگ دا علم لوغیو مانگ تا چکم زمانگ آخون سب کم علم خودلے دے آوری اگا علم مانگ لڑیر دی سا علم تا یہ ضرور نشتے اللہ وائی بلانا اوم اللہ بکفریم بلکہ اعلانت کرو اللہ پا دوی باندی پا کفر دو دوی سارا فقلیلم ما یؤمنون نللگوانی دوی مانگاری لگوانی طول احکام نمانی یونیم خبر مانی فقلیل ما یومنون لگوانی احکاموانی ایمان لاری یا فقلیل ما یومنون لگ وقت ایمان لاری وقفر و آخره مازگر بھی امامنی لگوانی ایمانی ما یومنون لگ زمان ایمان لاری <تصفح> پینزو ختم شو ولما جاهم پینزم خطابا موسکر بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم دې دې ځنه خطاب او دا خطاب زي در یو نوي پوری او په دې خطاب کې انکار د دې د نبوت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار د دې د نبوت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولما جاء ان کتاب من عند الله او قالا چراغ دیتا کتاب د طرف الله د الله طرف کتاب راوي داسې کتابو مصدیق لما ما تصدیق کون کی کتاب چدوی سرو د تورات انجیل زبور مصدق قران الله راوړي ده وکانو من قبل یستفتی ہونا علی الذین کفروا ودی قفا یستفتی ہونا وکافر بان لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه صفات سره جوړې پیژند راغه انکار وکړ په دې سره انکاري شروع کرا کفروبی آیت مطلب یې سو نباجي مطلب دا ذکر کای لکه زمحشری وکا ولما جاءم کتاب من عند الله کلا چرا کتاب د طرف خداله چې تزید کوم کې دا کتاب ضدې سره وو د توراته وکانو من قبل یستفتی هنال الزینا کفرو و دې پوخ طلب ده برای بکو کفیرو باندې ان وسیله د پیغمبرو يهودو اژیو شیو القران رحم الله البصائر درس او دریش ویتن کې ذکر کړي چې بازي مفسرون او قول وا ما اقوال المفسرين فقد قال العلامه الزم شريف في تفسير الايه یستنصرون على المشركين اذا قاتلوهم دی بتلب درباره کولو فو مشرکینو باندی کل شدی بی قتال کول اللهم انصرنا بِالنبی المبعوث فی آخر الزمان اللذی نجدو نعتو و صفتو فی التوراة چی اے اللہ امدادو کی پیغمبر سارا چاق مبعوث کی دونکی دے پا آخر الزمانہ ا ته رنبر چې دا هغه نه دغه صفته تورات کې مممو په تورات کې دا باري کوله او دا باري وی چې بنا پې باندې او ګره يهودو زه نبی السلام په واسطه باندې فتح منطل ویبا. <تصفح> ویبا دا ذکر کئی نشیخ القرآن رحمه اللہ مختلف جوابون کئیو یو جواب بلنا قولو فی الجواب انه قد ایت تافاقت بِأَنَّ آزَا کَانَ عَمَلَ الْيَهُودَ سَمَّعِنَّهُمْ اِقْتَفُوْمَ وَاَقْتَدُوا بِئِمَ وَجَعَلُوا دِينَانَ وَلَا شَكَّرَ اَنَّا اَفْكُلَّ وَاحِدِينَ يَقْتَدِي بِإِمَامِهِ وَاَتَبُوا آسَارَ آیَتِهِ آبَائِهِ فَحَانِيًا لَهُ مِنْ قُبَرَائِهِ شیل قرآن رحمت اللہ رحمت اللہ څه دا خبر او ثابت اتشواز با داوي آخري پیغمبر په وج باندې الله مونږه اندا څراکي دا يهودوي دا ټول دا خبرو او اتفاق اتشواز چې دا کار چا کوله يهودو نشه قرآن رحمت الله ذكر گئی بیم بي واجعلونا هر سر خپل مشربته روان دي و مبارش مشران در روح کرده دا چاپ کولا پی دا یهود ونو تا یهودی دا و سره چطا ثابته نو تا چاپ و دا صعبا اکڑه که یهودیان اکڑه دا یهودیان اکڑه نو چه یهودیان اکڑه نو یهودیان استع مشران دی چه تا یهود پاسی روانی یهود تو استع مشران دیگنه دی دارې مختلف جوابونه البصائر کې شیخ القران رحم الله کړ او دا روایت یستبتي هون سېئتی چهره او اول جلد عاشور 50 کې ذکر کای دا روایت چې سېئتی ذکر کای وکانو یستبتي یستفتیعون نو دا دا چا شو دا کار خواه دا یهودو نو یهودو پا قول بانی تسر استدرال کئی او دیم و وجہ بیحقی ذکر کئی کانت اليهود تقولو اللہ مبعاست لنا حاضر نبی یه حکمو بیننا و بین الناس چیهو دبا داوی ایا الله تو داغه پیغمبر رسولی کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زره زره رسولی کی یه بیننا و بین الناس چه فیصلو کی زمږه دوی تر مندا دا. یهودو داوی یا حکومو بین النا و بین الناس خصائص القبراء دیمام سیوتی اول جل اشپک پاندوسم سفا دلتو غاستاغ و وسیلو پاتنی شوا داوی اللہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لگا چی زمونگا دو دوی دو ترمنزا فیصلو کی دلتو واسیدو کمزنی شوا بلده دا یستفتیهون معنا د دې د نکړې دا معنا نه یستن سیرونه بي محمد دا معنا نه دا یستفتیهونا باب استفعال کې سین تاک کلد پاره د طلب راځي او کله د پاره د تاکید راځي دلته دا د پاره د تاکید نه او د فتحم او اسما مخ کې کړي وای فتح معنا مخ کې 67 نمبر آیت کې موږ معنا کړو قَالُوا اَتُو حَدِّثُونَاوْمَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُوْمَ نوی دوی آیت آلتو خبری کهوئی دوی سالا بیان کوئی دوی تا بِمَا آغَشِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُوْمَ چھ بیان کرده او ما ماند زان نو کرده بلکه بے زایوی معنی گئی تفسیر بے زایوی بیان فی التورات من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې بیان کړه د ویل الله په تورات کې صفاتونه د پیغمبر نو فتاهمه نس بیان خوځد معنی غړدارې وروکانو من قبلو یستعجنا الذین کفروا ودی بوحا بیان بے کوله پو کافر باندې سبتون پیغمبر کافر باندې بیانول راستو نبی اخر زبان دا روان صلی الله علیه وسلم دا خدا دا نہ خدا دا خدا لیکن کله اغ صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راړو را. نو بې ایمانې موږ نه مارو مانو. مان نه دا واشنو علیکم کدبل چانه باندې بیان القرآن کو ګراغي کې دمانه کړی دی او ری وکانو من قبل او وجه په بیان وکړو په کا سره باندې صفاتونه د پیغمبرو فلما اهم عرفوا کفر به پس کله چې راځو دا با صفات چې دوی پیدا دینکار وګړو په سره ولا نتي دل لا کافر وباندی دیر پتا شي تو غره کړه به صلاح نفسنه جنکار وکړه نه چر ویل ګل الله ولینکار وکړه دوجی نه چر ویل ګل الله د خپل رباننه چا باندې چف په دل الله د خپل بنارونه نوخته چوندې په غوځه باندې غوځه سره په غوځه کافر لره نه عذاب شرمون کې دا خطاب ختم شو و اذا قيل لهمنا قل من كان عدو لجبريل فوري اشباغ مخاطب دا خطاب دما سبقه خلاصه دا نچو کلاجو دي شو دي مان علي با كتاب شرح لي كل الله و اي دي مهمان علي با كتاب شرح لي كل شيء پم باندي دين كار کي سوال آو منو ل تيار نيو نلا ردن کي پينز یو رد و اول حاق حال داره چه داره و چه حق ده نولی نمانی وی دویم مصدقل امام آمو تصدیق کون که دا کتاب جدوی سره ده و مصدق ده نولی نمانی وی دویم و اولی وجل تازو د دالله پخاک و ای انبیاء و تا تا که وی دروگ وی دو وقتا نبای مانه ای دریت سلورم یقینا نراغلو تاستا موسا علی اسلام پو واضح دلائلو بیا تاثونیسا و اسخلر مددگار پاس داغنه تاث ویز آرمانو نزای سی پرستشو علی کولا که تاث مومنان وی پینزم ویزا خسنا میساقا کم کلا چه منگو آغستا واده ده تاثنه منگو چت کرو پاس تاثنه خردو تورو کله کو زما تینا کوم اوه منګا ولې سيا چې مونږ درکړې تا وستا په مزبوتیه سره اوه رايي وی دي مونږ واغې دا مونږنه فرماني وکړه بیا تا نه وی پتا رکنه کومين نه تاس واه زين نه وي نه اوز کول شه په زور د دې کې میناداستې په سبب د کفر د اشاره اسی مینا دشرک شرب مینا ځل کې سرهای وار دیر بدلا شي چې مرګ ایت اوس تا پدې رسې تاسو یې مانو کایي مؤمنانو اخري منزل المبالا تاسو چې ته ځی څنګه راشي چې دعا وکړه خدا پاکه زړ مرګی چې جنت ترلاسه یې بیا وا راشي چې دعا کو چې زړ مرشه چې جنت ته ورسی دی دلته په دې ډیر ځکه ایت کوین کان لکم دار الاخرتو اوه کوي کور د الله په نېبه خالص تاسولا لا بيد نور تمناو کوي د مارګ ارزو کوي د مارګ کوي رستي نه چره دې ارزو نه کوي د مارګ غنایشه په زو بده نه چې مخه لګرو د دې لاسونو بيزيته خپل چاراخ کاری ذکر تمنا کوي والله عليم بالظالمين الله دې আজি په ظالمانو باندې قامحات وبميدي لارا دیر حریسان د خلکونه په جند د دنیا يهودي په جند د دنیا ډير منده او داګه سانو ناجي شریکه کړې مشرک او يهودي ډير منده په جند د دنیا يا وعدو احد لو يمر الفزنا الکایاریو تو دوی کاش ته مرشه وې د سرکار در عيش الفزنا عيش اوز جنده اوزیگا زرکالا دا داغی ناراوه فلانه و جیه فلان هزار سال دا خواه داغی ناراوه دو کفارو اغمر ده و جیه فلان هزار سال دا داغی ناراوه دو کفارو یاود دعا دم لاوی عمر الفزنه آرزو که یلیو دو دیکاشتو مر شیودت زرکالا وَمَا هُوَا بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمْمَارَ وَمَا عُمْرُهُ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ مانا دا نا دے عمر دا دا بچکونن کے دلر دا عذاب نا کذر کارجون دے عذاب نا کنی بچکی کیسا چلینا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهَ لِدُنْكِ دَا عَشِلَرَا چِدوئی کئی باب اول کی ذکر در فرق و ثلاثہ ہو اغوش و سندہ مسال و در حکام ہو درین باب کی توحید ہو او بیا دلائل و نتیجہ ذکر دنیا میں آربا بیا خطاب درین باب کی اول خطاب ہو اغوش کی ذکر درین صفات ہو مومن درین قبائد آلی کتاب ہو باقی عطو نعماتنا پاول صفات کې دو, دو نعمتې او وو نعمت وصفاتو قبيحه دریغ آباو ترود موجوده او دویم کې دریم کې اټيان کول د دوی په نوایید الله او نه راتلل پاوامر باندې څلورم کې انکار د نبوت د ام بیا سابقینو کې انکار د دو دوی د نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ايشغه کوم خلاصه کول من کان عدو لجبريلنا دایمه یې س دصورت شروع کې پرې سالت کې او پدې یې س کې نه شوبهات دی پرې اور او أبر عزت داغه جوابونه کوي چې رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل مبرهان کې ده شي اول سوال موږ استانه نه منو چې تابلې وحی جبرائيل عليه السلام راړي او جبرائيل خان دې. که دې جبرائيل عليه السلام په ځای بل فرښتہ وه راړو بیا بلکل مونږ تیارو د اول یوه د مقصد دا چې د الله د پیغمبر په منځ کې واسطه جبرائيل دی سفیرو چې سفیر په نامشي الچی په نامشي غدې الچی په پیغمبر باندې کوم عمل نه کوي یو ځای استاد دې درو وایي نوکا اغا سو خبر را را انتا بوای دا سو بی درو جن سره دا خبر را سو اعتبار ده یهودو اغا واسطه بانی اعتراض کو دا پار ده ده چه پیغام جبرائیل را, را علی السلام اغا پیغام قابل اعتماد پاته نشید دا شیه دی دا دی یهودو اولاد دی زمان اده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په واسطه د دین صحابه دي دی. چې دین اغه به نام شي د دین په خپل ځای به نام شو هغه واسطه باندې اعتراض وکړي دیوځ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله الله په اصحابي دلانی یې رو کوي دلانی یې رو کوي او بارو صحابه او زمان ما په دې ټول دین منه عبهم فبحب يعب و من ابغظهم فببغض يعبغظهم سوق جماعه صحابه سره منه کوي زګبه کوي چې ما سره لګي نماز صحابه سره بغض کوي زګبه کوي چې ما سره نه لګي دا غبطخه الله څنګه جواب ورکي قل من كان ادو لجبريل هو چې وي دشمن د فَإِنْ نَزَلَ وَعَرَقْلِبِكَ بِاسْمِ اللّٰه فَیَقِينَنَ نَغَر عَلیکَ الْقُرْآنِ سَتَظَلُّ بَادِ فَهُوَ قَوْمُ الدَّلَثَرَ وَإِلْجِسَرَ جَگړَنَ دکړی بدبختہ جِبْرَائِل عَلَيْهِ السَّلَام قَوْ استاذه رے سفیر رے نا استاذه سره لا چا جگړکړی لا اَقلَمَن اِنْسَان اَقلَمَن قَوْمُنَ اغی سفیر سره ایلچی سره استای سره جګړه نه کوي علا قل بکا باذن الله ذوی مراد مصدیق لما بین یده تسدیق قول کې له دا کتاب چې مخکې تدنره و چې مصدیق دي نو توا سره جګړه کې دوشمنۍ کې نه مړي درم و هدان ہدایت او رہنمای غرهانہ ما سره لا چا جگړه کړلا سنورم وبوشرا للمؤمنین او زیر دې د پاره د مؤمنانو او زهره ور کوي انزم جواب تفصیلی من کان عدو لله څوک دشمن د الله او ملائکتی د الله د ملائکو ورسله د الله د پیغمبرانو و جبريل او, آو میکائیل او د جبرائیل او میکائیل دا تخصیص بعده تامن وکړو مکه ملائکه کی جبرائیل او میکائیل وو به جگل کړه جگه دوی نه ماغسته وکنه نو تو ور سره دغه شی بیان طریقہ یو عالم ته او غنی کو وایي د ټول علماء عزت کوم او فلانی غړي خرڅره ده اخ کاله خبره کنا وجبريل او ميکاله او د اشبراهيم او د ميکائيل نه دې کافرو روانه ماني ذکر کوي فاينو کافرو نه دې دې کافرو فاين الله ازول للكافرين پس یقینا الله دشمن دې دې کافرو یقینا موږ را لګره تا او انکار نه کوي پدې او کلمہ عهد وعدانا ایا کلا چدی وعدو کلےوا وعدا, وعدا نور زوی اگوادی لرا ایوڈلا چدی نا بلکٹے چدی ایمان نراری ولما جا اھم رسول من عند اللہ او کلا چرا چدی پیغمبر دلا طرف تصدیق کون کی کتاب چدی سرارے نبی قرزو یوی کتاب کتاب د الله ورا ظلم رسو د پلوشاګانو کاننم لا علمون لکاج دینه بوېږي د الله کتاب د شات اوغرزله دوی مې شبا منستان اب ذکر نمونو چته دا بيداری د سليمان السلام او سليمان عليه السلام خو جادوګرو او خو جادو کولا اصل کې سلیمان علیہ السلام چیکر وفا چو نو شیطان لګیدو دو سیر د جادو کتابونه کی خدا تخلاندی اټو کې تقریر شروع کرو تا سلیمان تا پیغمبر وی او خو جادوګرو که شکینو واشي د تخلانجو ورکی کتابونه پراتنی نو سلیمان علیہ السلام یې بنام کرو سلیمان علیہ السلام بنام کرو نو الله صفائی جگړ کوي د سلیمان عليه السلام دغه چا خپلس بنام کړی نو داستا فرض نه داستا نه بن لازم نه چې د خپلوس صفای ته بیان کی کشیغุล اسلام ابن تیمیه چا بنام کړی رحم الله کشا اسماعیل شاهی بنام کړی یا د کوټي بابا جی چا بنام کړو ایماب ابن قایمی بن نام کړه اوشر نسلام ابن تیمیم بن نام کړه نو ته د ها پروسه سفای وولی نه بیا نه واتبوا ما تطل شاتن ولا ملک سليمان ذی ور پسې شو داشی چې لوستل به شه زمانہ د پا چایو سليمان علی السلام کې وما کفر سليمان ولكن شاتن کفروا او کفر نو قلعه سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کردو اکو کفری سو یعلمون الناس السحرا چو خود بای خلقو تا جادو جادو بای خود خلقو تا دا کفریو نو برا عد جناب سلیمان علیہ السلام اگر رشتینی پیغمبر دا اللہو اگر دا اللہ رشتینی پیغمبرو ولیکن نشایتو نکفرو لیکن شیطانانو کفر کړو یالیمو نننا ساسه ایرو خدای بری خلقو دجادو نو شیطان ګور کړداڅ کاروم گئی داني کتابو کې کله 10 من بغاډوي باغيان باغیان یو شی په کې وټومبی نو ته تحقیق نه کړې عالم ترشه دغه کتاب کې څه شی جو مونته باغلی کړی ځکه تورات انجیل د الله کتابونه دي قران او سنت باندې پېښ کول که سوي نو سره عمل کوي کړي نو سره یاد پریدي داږي دیو عالم کتاب کې غلطي ده نو و قران او سنت برابر نه نو دا بچا ورټومبلي پاکي اغه پخاتې شوه لري دا کتاب ګوري چې ادرس کوي زانه به شي منډلي اغه عالم ته بدمو وایي زانه دا کار دا ده حسبله کار دي مسعودو اغه چته کتاب کې شه مو مې په فلانه کافر فلانه کافر فلانه کافر یواز د مومن دي بدبختہ دا خو زنادقه شته پر ملک کې ځان نه سودونه په کې دنده کوي نو کته په بخاری کې تعریف کړې ان شاء الله یوزای کوي بیاو کوي بخاری کې ځان نه سودونه په کې نو دا خو په دې ملک کې کېږي چې اگر شته باطل پرس خلک شته د نېک سره او فاجې دا په کتاب یې دا نشه ورته مې نو تا غنېک ته بد ولای وای دا دا غو قول بلي ها په جنده یې ورته وای دا کتاب کې دا غلطی ده دا تنلریکه او ننلریکه نور پیوګه و وما کفره سليمان ولكن شاعتین كفروا او کفر نه کړ سليمان علی السلام لیکن شیطان نو کفر کړو یعلمون الناس الصفر خو دې به خلق د جادو دریم سوال مونږ ستاسو نه وځکنه مانو چې جادو نه منی که ها دا جادو تعلیم د پاره باید تعارض او معارض تعالالي ګرو دې دې ارود معروض متعلق باځي وروازه کړکی جرپلزت توی جستا پیریا ملائکوی ستدا انسانان نافرمانی کای نو الله وی دل ما نفس ور کړی شیطان دے هم سره نموغا نافرمانی نہ کو وی تاوزان دا ور کړی هاروت ماروت ور نفس ولا ور کړو اغه ازم کی او دا زارا اغه نس میں اعظم ایجاد دوی شراب اوس کلا اوزیاته وکړو استغفر الله نبه اغیل سزا ملایویږي اوس په محصول کې اغې روز روز پقته کیږي او سزا ملایویږي ود الله ملائکې دي خلقو نه معذور پاتل شوی دی د قران فیصله را لا یسن الله ما امرون وای فاعلونه ما یمرون او ودای چې برگزیده مخلوق دی ملائکه چې الله سویل دی ناغه کوي د الله خلاف هیڅ چره نه دی کړی استغفرالله سم استغفرالله تفاصی رو گو را کبیر بار خازن رو علمانی طول زکر کئی در روایت در دا در زندگی قانو روایت دی در دیارو تو ثبوتی نشتی رب العزت حروت معروت راولی گو بابیل تا اصل کې بعض خلقو کو بی جادو دعو بی کو د پیغمبری دعوه کو د در پیغمبری لکه اوسم باز خلق کئی جادو او دعوه کئی در ولی ویزر دیر زیاد ولی جادو بوچی او نم پزان ولی کی دی لکه دل تا جو آغا شه خان ولی پس شه گرنو دیک محالا که خدا نوی خوبا سی از دل تا انتر کراچه تا دل تا خدا رو دا اشعات رو کڑه دا نور رو دی ولن رو کولا دا آغا باز مې ګورو الله رب العزت دا غو پو په قرونه کې د خیر برکت آغی جمع جمع او برکت واچي هغه دا سوچ ګرو کل دا کله تباہی کیږي انا شکل قران رحمت الله الیم دې جمعه تر هغه یو اوبې جمعه په جمعه ومن غراتلو عادل ته بیان کړو هاج من دا کلکار شروع کړ الله پاک فتره راګي رورو هغه شی وته لاړ کرا چې دا زه همري له قلم نه اتفاقي هغه ځای ته کرا چې زه زه لاړ ماته پته ناروی ما بده دلته مراله ما پردم دینه اوره تاسو ما تقریر او مالک ما ته پته نه وا پجری دلته مراله ما پردم دینه ته پرځی د سماندار کی می غوپی نه ور کړی کړه و سمشو نه یو پځه دلته نه خدایا غن لری کړه اوره کوي بای جادو هر اوکار به ځان باندې دوالی کیدی نن ډوډیر درس کې یو ملګری وې یره دا کلا په دزبکه ویډیو درخې زده ما وی یو پیدایشي او ټیکر بابا عناغه وتیش د شیشو بوتل راکد می اوس بل راغله بابا خوري هغه د پلاستیك هغه ختمې کړی خوري او زه راتلم نماو ما بابا میټایو پکې کړینو او بیا بوتل کله دمبه دم, دم ولی شوې ده اوس پرې سو کو اوس ولی شوې وي خو بلی ده لري اوی خدای خبره چا میته ایږي کینم بدیمه کي پځان باندې و شرمیږي نه به حیاو دا څوک هر کوې خدای امر روان دي د تیا ملک د چا ځان له سوې ناګه شه تمیز ختم شوې نو تا خار ته رب العزت خارو تا مارو تیراولی گ چموجے زاو دو جادو سرمن ظفر خوشی نو ټیک دی اغیر اغلی وو خدپال د ازمایجو راغلی وو دپال ازمایجو جادو شته کوما تو پکی خو دز نه کسرای زاری خو خری خو نه کنه وما اون زلال الملکین ببابل آروت و معروت احد لیک مشکل ده زمانه پکلا رو کم زکر دا ما نافی هم که دیشه و او ملکین هم ده او مالک هم که دیشه دو قرارتون هم ملک شین فریختار ملک ملک شین و معنی بادشار وما اون زلال الملکین او هغه شي چراله کل شي او په دوه فريق تو په بابل خار کې چار او تو مارو دي و ما يوالي ما لي منا هدين نبا خو دي دوارو هیچا تا حتا يقولا انما لان فتنتن ترقي چوي بدوارو منيو ازمائشو فلا تغفورو پس کورمه کوئی پیداکړه دجه दुसरा جادو شته و از د کومه کافران بشي ميزه کوي اغي بيوي فيتعلمون منهما ما فرقون بين المار والزوجيه پس دي به از د کو دلي دواله نه هغه شي چې بلتون بلاوست په ميزه خاونه او خځه کې يو معنا ديم معنا معنا سيتا و ما انزل على الملكين انورا لغلیشوی باغ دو فرختو باندې په بابل کې چارو تمارد دي یا د نور علی گلیشوی و ما یو علم علی منا عادینا نبخود دواله هچاتا نو ورس غو نه چاته خدا وی با من یو اسما ایشو کو فرم د جادو سارا من منهما دوی با ازده قولا دوی دوارونا نو چی جادوونا نبیاد دوی نسنگ ازده قولا مانا دا فا من زدهما نو دوی با ازده قولا دوارو در زد وجنا نور خلقنا جادو نور خلقنا قطاسوا ایم ازده قوئی نو ٹکبیکم زو سا زد بیواستا پچې باځه کوله درځاو د زبد وجنا نور خلکو نه جادو هغه چې بلتون بلا اوس ته پدین سره پمېز د خاون او خځه کې د تو معنی شوی مالاک بس بینی د تو معنی شوی په مالک اوس معنا د بادشاہن وبشي نجادو کې اثر د الله جي الله جي سره کافر شي خود جادوګر شاب بل عزیزہ رحمت اللہ علیہ ذکر کوي د د یار لسکس جادو ذکر کوي خدا ټول د کفر نه خالینه ده ا د جادوگر مسلمانانو په قبرستان کې دفنول نه ارواله نه به جنازه هم نه کوي د افری اسلامی حکومت وی نو جادوگر واجب القتل قتل لګی باقی د جادوگر توبه قبلی نه نو بعض دا چې جادوگر توبه نه ده مقبوله دته توبه نه قبلیږي لیکن قول مختار دا چې توبه قبلیږي د موسی علی السلام په وخت کې هغه جادوګر او چې جادو کوله را له مقابلې کول د موسی علی السلام سره لیکن بیا توبه یوست نه الله رب عزت قبول کړو داغې توبه الله قبول کړا او جادو دې څو ذکر گئی شیطان بیر تکا بالقبایه یا دو حاصلول کې ډیر قبیح قبیح کارونه کول غواړي ګندګې کې ملوث کېدل غواړي ګندګې کې غلازت کې بیر تکا بالقبایه قرقا فی الفاظ شرک لگا آغا دمونا چپاگی که شرکی الفاظ دی رولمانی ذکر کئی آغا دمونا چپاگی که در شرک الفاظ دی درها دو خدای درها دو باڈی بابا و فلان بابا آری ولکا در شرکی الفاظ دو سپا سوای جادو دغا ده تکر بابا دغوی پوشوی دغ الفاظ بیوی لیکلیم دیو کستا اوی اومو مصر گوان موجود دی او خدا شرکی الفاظ بیوی پا دراد خدایا پا دراد فلانی آسو کو یا فلان یا فلان لکی نکر رقا الفاظ شرک رول مانی دری اتو دو کم سال اختب کی ذکر کئی اگا دامونا چپانه که شرکی الفاظ دی گواه لکیس روی تاویز اوتا روی چه داو دا دریگی ناغی کلی کلی یا فرعان یا آمان یا شداد فرعان را مدد شد جو گواه درو نوی دا ماه دا دا غی دونمون بیزتی میوکڑا چه گواه با میتیاجی کئی نددی پونمون بوله کی بیزتی ہو شوا و کافر شوین روز دون بیزتی زرزگی چه پا غیت دا فرعان و دا شداد نمدد الفاظ شرکی دا ټول شي کې الفاظ شي کې یاداسې هر دي فايت تعلمونا اثر اثر الله شي او جادوشته اثرشته که نيشته وایا اثرشته اثر نه وي بیا مو او ذاتين الله تفسير علي ګو الکه حزب الله ولاعالمي وي ګور دي کیسه صاحبشته اثر الله شي وما بيذار نبي من اذن الله باذن الله انو دوی zarar rasun ke paresray chaata magar pa hukm da allah sara illa bi amr allah ya bi izn allah bi ilm allah magar pa ilm da allah sara aw dai bai zakwa shee je zarar barasau dui ta faida banara sau dui ta da faidi shee quraan o sunnat ولا قد علموا ما استراو يقينا پیدا زو جوغوره کړه جادو لاره نبه اغلره په اخرت کې صحیح صاح هیڅ دین نشته هیڅ سنځنه نشته اگر بده شي جوغوره کړه په دې سره د پاره فن ازونو دوی په دنیا کې لوکان یا نمون کجریو دوی په دنیا کې نبه کړو دا کار یم ما فلو شرکا نبه کړو جادو لو کان یعلمون کو کودې په دوی دونکي یها کډې په ایدل لو تهمنه ولو ان هم امنو ایمان اوره و وتکاو اوزان ساتل و دجادونه لمسوبه تم من عند الله خیر رویا درجه بوالله پنځ باندې بهتار بهتار درجه به الله لوگان یعلمون کاو دی په اول سوال په اهتمام ده جبرایل علی السلام استان ابو ذکرمنو کتابنی وای جبرایل لاله جواب وا ستاسو چا دښمنینو له کړه جبرایل د مصدق هدایت بشره تفصیلی جواب چا دښمنیو کړه الله سره ملایق سره د دې کافر الله دې د دشمن دیب سوال اته موازګنه باندې چې ته تابې د سليمان سليمان او جادوګار نه و ما كفر سليمان ولكن الشاتين كفروا دریم موږ ایستار نه موازګنه چې ته نه جادو جادو کې نې د الله غیر الله رامدت کولې او ته ورته کوفر وایې او دا جادو تعلیم دا پارا بابین تا اللہ حارو تا مارو گالی گلو جواب انما نحن فتناتون اغیر اغیر دا پارا دا ازماعش فلا تکفور کفرمو کوئی پیز دکر دا جادو دا دری سوال ختم شو سالورم مسئلہ دا رائنہ انشاءاللہ سبابو بطرہ سالوری سے اول حسیٰ کی مسئلہ توحید دری باب کې اللهم کې ذکر شو بیاد دې مثال پر رسالت کې نه ش بات د کې عدل مخ کې دری څالو نه ذکر شو قراتلو د جبرائيل عليه السلام او رب العزت هغه پیندې جوابونه کړو دریم پا برا عبد سلیمان علیہ السلام کی دریم پا مسئلہ دا جادو سالورم راعنا منگستان ابوزکن منو چه منگا لفظ دا راعنا وایو او تب انتوائی راعنا بناوای یهودو بہن دا لفظ بی